Eta gaur hastelen sakratua gerena plate mankizunarena, Atxaldeon Dominik! Kaixo Arantxa, Kaixo Entzuleak! Ez bakarrik biztan da, liguziz bezala, gaur ere, zurek iran. Ora ditugu Pizta Flash eta Kristof Lambert! Bai, egunon. egunon! Laster kantu bat entzunen dugu, bainan lehenik, Usaian bezala, Usuen berriekin hasten gira, Pizta Flash Zuri! Egunon Arantxa eta Entzule guziak! Aldapeko sagajaren adaharen puntaren puntaren txoriak jakin ahidun noge kantatzen duen kantu hori, bere izatea kantari horgen eskudelako. Euskararen jatu aztertzen du Durangoko azokan aterako den liburu batek. Liburuan johatuaden teoria horgen arabera, Euskararen lehen mila zazpireun milioi urte dituzte, hau da, luga formatzen hasi zenean Big Bangaren ondoren, garaian tokan oka omen ziren enpresak ugemiak eta lana abiatu du kanbon eta jadanik urrezko horz bat eta bost lepoko at eman ditu lezakazia zaagerxean. Bake prozesuuan direnez ikastolek hamatre batze eta bomba fabrikazio klaseak gelditu dituzte. Janlazaek in iniziatiba hori txalotu du. Gusto onaren gote gorenak jakin arazi du Lidebak zirela geago onartuak izanen bi.000 eta Mikel Goiniren hauzian, konplize bezala ausiperatua izan denetik, etxegoian Pirineo Atlantikoetako ostatuetan sartzeko debekua ukandu. Durangoko azokan berrikuntza hainitza orten. Eroski bat, bi hotel eta casino bat eraiki dute bahnean. Antolatzereak errandute euskoa bakarrik erabiltzen halko dela. Hame zailuz berriz atxilotua izan da bat diskotekatik atera denean. Drogatua eta alkodlizatua, Arzaiusek, Euskal Herriko Bertxotxapelketako beste parte hartzaileak insultatu eta ameatxatu ditu. Bukatu du eganez, berak gutienez, lehen agurrak egiazkiz improbizatzen dituela. Alferren klubak eta prokrastinatzailean alkarteak ekitaldin publiko bat antolatu du bai honan. Anulatua izan da antolatzaileak ezbaitira agertu.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 Etebek, azken ogeita amar urteetan grabatuteko pastoralaguzien proiektioa. Egun ta hamairu ordu jarraian, pausarik gabe! GORRUNU GOMEN beraz, gaurko berriak gauzainitz pasadiela este buru untan, Dominike? Altsabiotzak ametsak zaiuz. Agantxa, ebe, badakizu, de, entzuleak bezala, durangoko azoka, heldu dela, ta Eta, kari hortara disko berri frango entzuten alko ditugula han, eta e, publizitate bat egin behar dugu. Porrotsek, bakarlari gisa bezala, diska bat ateratu nahi baitzuen durangoko azokan. Porrotz, birritz, porrotz, marimototz, orkazatik gira? Bai, bai, baina aldiuntan bakarlari gisa, e, eta hor dian, erran behar da, la, lan hori, diska berri hori aurkeztu baino lehen durangon, nahi izan duela... Uh, la Charten egin aurkezpen bat lehenago Konsertu batetan eta funtsian ni gomitatua izan izan izkonsertu horitarat Dago mal? Eh, Konsertuaz, helarik, eh, joan den hostiral atxaldean Hor dian pixka bat eh, esplikatzeko norren eh, po, porrotx Eran behar da, astapenetik edukazio erikoia egiten duela haurentzat, baita ere helduentzat. Eta diskobakotxetan tema bat hautatzen dutela, aldiuntan tema nagusia zelarik gizarte kontsumista. kontzertu aipatzen dugun kontzertu hori nik grabatu dut, eta entzunen dugu kontzertuaren bigarren kantua, eta kantua, Iltegi eri buruz egina izan <totipos> si, da entzulendugu segidan txitsiaren lagunak Ama ba kerosi ste kaxia -ba non dike ta -ba zanot -ba eta -ba -ba. iltegi tiki keluda se se bot so ontxo amako bino chak da seri niumu nioak in teginetan chakrifika tsinda amak beteciko prigoa <tipos> teginetan chakrifika tsinda amak beteciko prigoa Eta laguna dut pluma Eta Nola, egiten dugun lomo a Maribotot, egari zerrian bizirik Eta zerriat horre Eta zerriat Eta zerriat Eta zerriat Miquel Artu Havana Zartu Bai, eh, katua bai. ormoztuko dugu, zeren eta haski terriblea bilakatzen katzen da Gorina konzertua. Gorki nahi da, eh? Bai, terriblea baina hori egan aintzin, berda, alaike kantori bere kontestuan berri zezari. Uh, Ara nola, uh, disko hori uh, atera zuen uh, gizarte kontsumoari buruz. Beraz, uh, aurre esplikatzeko pixka bat uh, nola martxanen gure gizartea. Mm. Eta konzertu horren lehen partea, beraz, zen uh, agroindustriari buruz.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 Uh, bai, Dominik bai Zerba arkitzen egin ba, bai Nian nintzen, eta ikusi dutena Aski berezia izan da, aski Terriblea, zenta Entzunduguntzatia eta gero Aski fite gelitu zuten kontzertua Zergia uh, hilondotik Publikotik bat igan arrazidute Holtzagainean, eta Zerriaren odola edan araztea Entzatu dira neskatuari Benetan eta eta e, bon e, ez da luzatu zerren eta neskatuaren gurasoak e, igandira igandira barkatu emozioa da, igandira esena gainerat eta biztandena hartu duten eska besuetatik eta eraman dute kampora eta funtsean hori egendute hor ziren guraso guziek beren aurrekin kamporat eraman dituzte eta hortan da kontzertua edo eskandalo hori bukatu Bo, gero, egia egan horrekiko uh, uh, nik uste dut uh, gure mundua ez dela ahoxa ahoxa ere eta horrek mereziutela ikustean norra zen uh, bizitzan, pixka bat. Jonde parekin, biztagaldu duteneak ez dute menturaz gauzan dirik ikustanaz? Ba, eh, ya kizanzu harantza uh, aurk guzio horrek indemnizatuak izan direla laike. Uh, Ota iza etxeko berroita amarkilo lukinka kontxerroak handitu familia bako txak. Eh? Eta bai? Badake zuzer? Olentzero ez da egzistitzen. Bera segun berriko padiak nahi baihtu zuzu, santos ture gura schoekin tausri zera! Baio nako tausri zera. Olentzero gede lana ez baitu egiten. Daitamek arantz ez desaten, erraie zu. Dirudik gabe, ez segun berri dik. Bauri dena jakinik, ara ere berdin haste buruko eskandalu horren ondotik, oberenada poxotx, bera deitzea, eta hor dugu gurekilan telefonaren beste aldean, poxotx egunon. Kaixo lagunok, kanta bat kanta dezagun, maite zaitut, maite maite zaitut. Pia, pia, patata tortina. Ez, ez, ez, porots, e, e, kaixo, deitzen zaitugu edo joan den ostiraleeko gehtakaria zitze giteko. Zergaitik eskandaloa hainugun joan da, behar dugu jakintzen da, ez dugu erran bostean bainan, durango azokan saldu nahi nahizinituzten diskoak, salmentatik e, ateratu dituzi eur eztu dutanez. Horrek badua gazoin bat, ze gehtatu da. Ba ezakit, Domenik, nika ezakit. Muzika modernoa, ba... Umeek, gaur ezute ulertzen, taure gatik. benetan, baina benetan, kantatzea! Binga! Dinok elgarrikin! Maite zaitut! Maite, maite zaitut! Porotx, porotx, bai. Emen, Christophe Lambert. zen Galiteko gehiago, ez zuzute skandalori ori, perfomentzia gatik dela? Erxan edutut, Cheryl Keta... Uh, odola odo edan arazi hori guzia uh, rundopa ere bai, ez dakit nola bizi izan duzu hori ezure performantziaren kritikaz eta eztera horren gatik konzertua uh, gelditu Ba eta kenik, baina nabaudzu humeheri dana saldo behar da e? Eh? Hulertxe duzu, Kristof hori da Eta orain zer da zure etorkizuna? Etorkizuna? Etorkizuna kantua da Hinga kanta dizagun, maite zaitun! Ados, ados, porro, txikusten dugu kantatzeko xedearekin zirela beti, arazoin duzu, e, ebe azken itz bat, zuretako? Ezkarrik asko, Dominik, eta maite zaitu ustez pia pila patata tortilla, eta egarrekin! Kanta bat, kantatu horroku, maite izraizu, maite, maite izraizu! Ebe, porrotxen geroa ez dakitzen izango den, behintzat bere disko behia Durangoko koazokan, azkenan ez da izango ez? Hala da, hala jantxa, ega gauko skupa. Bai, salmentatik, euh, kenodituzte, hori da. Eta izo, baina zo triste bilakatzena, gure, porrat? Ez, triste, esez, esez, es, ene ustez, beher dugu babestu, egin dutena Aztapeletik bizikioa da, ni entzule Fidela egoiten txigituko dut. Kofo duten dut, entzule, diru bilketa bat euh, egitea, baduenak iniziati euh, Kraufu bat, holako zei, berbashortzea. Kaufunding bat, holako baita, eta, gure porrotsek, euh, Berrikuntzak proposatzen dizkiku, horreindik. Boro txek, mirezi baitu. Horreiz egur. Ebe, untsa horrekin agurtzen dira, Gerrena Plat, hilabete ero hemen, hitzetaputzen Dominik Pista eta Christoph Lambert. Egoitela zenutela, Erenik, konzertua, piratatu dutala eta saltzen aldutala hene kondu. Ja, hartu behizut disko bat. Ez uretzat doenik. Egoizkar doenik. Adio! Adi! Adio!